Baseriko edo kampainako turismoa bagnatzen dugu goizuntan sararat joanez, gurekin baita ausapezilauna, batxik labort, da egunon? Egunon. Lehenik sarako harpeak aipat ditzagun, egun idikiko baita ostira luntan sasoina batxik labort, zer nolako obrak egin dira harpeetan. Obrak, obrak intu batetik uh, ez tie, aurten haurten inabakirik, egen eh? eta azken uh, azken uh, obrak badu lorbor suhtera zire gaila Euskat erreberritzen, guai, a, bisitak, bisitak ingintu alemixik, erreberritu, zenario edena, eta gero ostatuan eta museuan, eta gero museu bat eta urbiltzeko, jende handikapatu ikintzat eta aixetasuna esateko horroan e, auk temur da, de, zera programo edena. Hala, programa hortan, ez bainimada aurtengo ere, azken bost urteetakoa kondutan hartuz, programa hortan, zer da edo zer izan da berritasunan agusiaz? Batetik uh, zera, uh, bisitak, bisitak erre berritudie, gero uh, itendu oztatua, nahi bauzu, uh, lehzein marian, eta oztatue sala onditu zaio, mazien uh, kampuan ere muak, uh, aerian zienak, eta oiko kututu, eta... Sala onditu eta ja, jateko kanpotik geldu den jendia turista intzat eta e, leku gehio bada gehizan eta manera emateko jende gehioi ustatu uh, mailan. Lezeetat jende gehiago ginazteko gogoa duzia? Ez ez, ez gabate jende gehiago iteko eh, dut, inoia txikitzeko bera eta kalitate eta zerbitzu gehio emateko eldu den jendiai. Zitu baitezpa gehioko ikniatzen. Inoio, Pris... ya, interesgarria da. Bara beste, Priski urtean, zenbat jende bisitari bada, xarako lezeetan? Urtean, lahatointan barba mila, da, ola zer behi goitibiti, zaten di urteak uti xo, eh? lahato noietan, da bertza azuek, lahatointan mozetan, hini no? zandie, denbora ze un um, milez goiti, haino, guai horra, lahatointan barba bat inguruan ez da. Zer ikartzen dio, xarako egiari? Bizena, diru xartzea, interesgarria da, baina, bortz urtea dirua berak behitza... Uh, engaiatu dugu lezetan berbaita txikin eurri bat, nol, nola eta badien uh, gero eta iolekuak bisitatzeko, ba? eta sarako leziak bakarrik, eta beha, beha uzu beti uh, egon uh, jendiak uh, atxuan bezan uh, reduko, goztuko, goztuko gauzak, ez, zuzu, uh, ez da zahartzia usten ala zaurraik, eh? beha uzu uh, alik eta engaiatu, girua engaiatu eta idei, idei batzueketan, talatu gauzak, no, ba? Kostaldeko on, ondartzako turismo horrek, zure ustez, zeit ekartzen edo kentzen uh, dio xarari? Kendu, ez tegizekenduko dio, no, e, biztandena da, jendia, jendia eldu delaik uh, ekonomia da gibilean, turismoa uh, guri da, ongi baliatzia turismoa. Eh? Turista homun bat da, eldu denagoen xokoen bisitaziat eta ikustiat da behiz etxeak edena. Eh? E, no, ez ez, ekartzi eka du, uh, ehozein... Uh, Arlo desberdinetan, eh? Eriko itxaren aldetik, preseski, entzatzen ziste, baliatzia, be, ala, xarrarat, el, eldu da, jende hori, eta beste jen, lekuko ekonomia ikus uh, dezala, eta entzatzen ziste, alde oktara joitia? Guen xoko hontan, la, laborantza zaintziadu, a, bueno, guen xedia, eta la, laborantza, laborantza tikiati hemen, eta eldu da, salmenta zuzenian jende hasi da, ki ga bigarra gero ta gehi jo egiten eta turismo horreke ekarri du uh, denia ge du ze mozkin itenden eta bon variatzen ga ohitaten eta ez baliatzena biston dena ekarri du gero a unice baitutzu unice etaneba itutzu ganbarak edo se bisitei batzuek udako se diten dinan gala logatzen dirak joan ekonomia du ke gidu eztu eztu jenguratzeko ikaloerta iko uh, E, xareta eskualdean ere mugako egi bezala sara Har e, nafa jogu berean. Bada Google eta bat ekin, eta turismo mailan Google ba, eta e, bat eramanik? Ba Gogo ba eta baino gehi lania naia badu bi mila entzin ze ataktitua eta sareta badu elkaia minatu lau egi entaktian. zuaga mugi da zugia inua eta sara eta elkarratatzen ga urtean uh, lau, bortz eta batzutan sei eta zazpialdize eta ere matentu uh, guai uh, zera turismo mailan uh, eho zeina feria eta aitentu uh, ikusi duzuena berrikitan uh, Espainiako itzulgia pasatu zen oide etzuen xar eta bakarrik ikan eta arte hartu du eta gero uh, bertze gauza frankotan uh, elkarratzen elkar, uh, elkar ga eta elkarrekin lanien naia, eh uh, ikusten hori síkina ke sala biltzen die eh iparraldeko biltzen dute zua modido, edo gozuiko astega utza franco lana lana lana unziketuko egin sharaneren la juneko treina bada eh uh... Eta ez banistron batzen, horiek dio Ipar Euskalegiari jendek gehienek hartzen, 2008-2008-2008 jendek treina hori hartu hute, ez bada xara, eko egia, eh? oztaz jabe, ala ere udatiakak eta mendiko erabiltzailen arteko elkarlan hori noladoa? Izan da ina, laborari hartzain edo turisten hartian hor? Treinian, treinian ebilkidienak ezute jenguro ondik, treinai maginen upatuta gainean atazendie, behar da behatu, lahongo mazelak ik ishtoninek e, bai, behcze, uh, eta dietzen duela eh txinekoak capazte badie bertu bertu oinez eske jekoneti ga eskaindik edo besati edo sarati edo upatsenina ketau guniati gona anaetor bada ho misendena eskuntza mailanta mendikazio ja ba, batetik menido hatie gona puntuntan mendia aneta nikari Ja bera txakunak espezialiot, goian gaine, ubi ohemets eta irendi, bizto, saltasuna Bai, bez berlitei kemugatu kopuroa? Non no la ikusten no suo. Non la su muatu, sail da muatzia, esku suo erraten ala, kosta astehreko biziotia. Eske hemen bereko jendia ebilkida, askoki es. Eh? Turista ki bilki saso hinen. Beno, hotik ohitien de jendia, ubi sibilkida, hemen go bereko jendia ta zu jende mezala bisanda, naidu taire biskata ta, altadura biskat egon usitako anekiak anzteko. Hori, lotuada zure ardura berriari, ezta Euskal irigune elkargo berrian, mendiaren ardura suk baituzu zure gainizaren da, ez bakarrik, lantalde bat duzu, bistan da, lehenbilkura bat tokanen duzu eustira luntan berrian, uh, mendiko xinikatuekin, Prezeski, uh, norizan entziste, eta zer da lehenbilkura baten esxedea, baina badakizuen, nunbait zerraipatuko dozuen? Zerraipatuko, lehemixikula lan egaldia izen da, Uh, Eskoaleriko uh, sendikatu, mendiko sendikatu goik uh, elkarretatuko, eldo da oztibarre uh, garazi, uh, baigoriko eta bertze gainetakoan uh, zenak, uh, sendikatu goik. Eta ikusi, jada, et denen artian, ze sedeuten, ze, ze, ze behar duan zinean eman, elkar gokta, ni zein naiz uh, uh, biztandena politika mailana antzin hazteko a likitauekin baina ekinxeria berdu elkerretatu ta ikusi ze ze set regiona munduatzena hon. Problematika ke berdinak dira xiberutik uh, sararata de vida ez uh, mendi mailana. Ba, baioze mate no mendia guen, guen mendia, bueno, bueno, escolego mendia, baina no eta bertze haunitzi barretanea, dena, behar da jendia, lekuko jendia atxikazi, eta halik, eta eskolak bete, eta historioa, ez da mendia, oida, guk zaltesunak ahondez deberdinak itu, guk jendea hauniz badu, eta parteikatuko duen nuken horietan, eta nola berri nuken parteikatu, e, e, ere muoik bizik atxiki, koa, erriak... A, Eriak bizik atxiki, izan zait, desafio interesgarria dela, eta ez dut ez dut nik bak errika altxatuko lako desafioa denen artian itekolan bata. Hortako, gogo eta et, orokor bat, edo koherentzia baten atxameiteko, euskal irigun elkarguan ikustia, ipare euskal iriguzian iriguzien artian, izaiten alda tundu on bat zure ustez uh, gauza hori begira? Behar De, du, denen arte gogo, gogo eta ere eta izan da guai ikustuzula Erri elkargo hundan berri hundan. Jugu hitzen zait, uh, interesgarria dela, mendie ematia lekubat. Suertatu da ni naizela ni nahizan nahi dutela eman, baina eh, no, ber, berdu be lekua txiki mendiak. Jugu hitzen zait, baina mendia ez mendia utxa, mendia ere muak. Eta erriak barne, bizia mm -hmm. txiki ezagun mendia utan. Akturikusien ahtian? Bai, bai, bai, bai, Turismoa da pontu bat, bertzea bari askotan gehiago bari hausak berko diner landu. Batitela borda, xarako hausapesa, horretarazten eh? dugu, horikin hasi dugu elgarrizketa, xaran bedian ah, argpeak eh, egun idikitzen direla, ustira luntan justu bukatzeko xarako argpeak eh, nola kudeatiek dira, etxearenak dira, baina badak eta berezi bat? Baina, jesi bata eh? eta Eta erriko egin adien, eh, guk uh, kontziluan hartzen du guen eurgiak, eh, zenbatean den sartzia, handien zat sortxe horreuter ditan, tatikien zat lau horreuter ditan, ta, oha, segitzen du, gana dut erriko txikotrez nabata. Eskertzen gu, eta be, suerte sasoi behiaren nako eranen, eta baita ere ardura begi horrentzat, eskola hiri gune elkarguan, baititila bordea, mile esker. Bai, mile esker zuei.